شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا امیم ذالک الكتاب لا رعب فی خدا للمتقین سورة البقران دویم سورت پدی ترتیب کی سورة فاتحة پسی او وعت یاد ستاسی کی پس د سورة متوفیفین نا چمخ کی چینیانسی سورتونا اغم کیو او دادی ستاسی نبیام دنی سورتونا شورو کې دو وزیلت دا سورة البقردہ دی چا حدیث دا دارمی کی رازی روایت تخالید ابن معدان سرها وزی اللہ عنہ چا نبیل اسلام ویلیو اقرؤوا سورة البقردہ فا ان اخذہا برکتن و ترکہا حسرتن سورت البقره لولے دی لستل دیر بلو دی دیر لو له د دې لوستل برکت او د دې پرې خوذل ډېر لوی افسوس ته ولا استبيعها البتله او ځکه کوم زیک لستې شي نو بتواله بارې کې اثر نشي کولې سهر او جاتو را خلق تہوی زنہ کور مون والا قلق اوی کور کی اثر نشی کولے وہی فستات القران او دا ټول قران خیمه ده خیمه کې خارصہی کنه اوغت صورت ته چدمره صورت قران کې بل اوغت نشتا حدیث دا مسلم او ترمیزی کې راغلی بره ویت ابو هرره رضی الله عنه سران چې ان البيت الذي تقرا فيها القرانه ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيها سوره البقره شيطان تختي دا کورنه چي سوره البقره لستيشي لوستل داسی لک تاسو ترجمه وکړه داوراو وکړه مانام ستکړه اپ دې طریقه بیا لوستې شي نو دایا دی چې په مطلبینه پوي ګیاسه تلاوت کیناوې کې خو خپل اثر نې زکه قرات په عربیت کې دیته وې چې په معنی پوي لئن الشيطان يفر من البيت الذي من البيت التي تقرا فيها سوره البقره الشيطان تخسي داغينا بيغرك شيطاني فيرياني خلق يرو لشي وذابك سوكن اللوليو دهسي فرخينه الشيطانانو بيريانو جالي بيان سورت البقره اول خبر جربت او مناسبت تمه کی سر فاتحه سره لريحکار دی یو دا ذ چل تک سوال شی او اهدنا الصراط المستقيم جواب راوی چذا لکل کتابو دار وفی هدایت داوی تاسو سوال کړو سوره مستقیم داوی اے متا او چی کی د شو انا ام تعالیم <سؤال> غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ البقرہ کی پاول کی یوشت آیاتن کی اگر دریو وضاحت کو یا نام تعالیم سک دی بدل المتقیین مغظوب عليهم سودی ان الذين كفروا اعوذ بالين من الناس من يقولون آمنا بالله درم ذاو چ داوته سوره الفاتحه اياك نعبد و اياك نستعين سوره الوقره کي وا دغه ذکر کي فصلورو عنوانه تصرا کله په عنوان د عبادت یو شتم آیات کې یا یوناصو بدو ربکم سره دلینو نن دیم زل ذکر کوي 163 کې په لفظ د لویت سرا الہو کم الہو واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم دریم ذلوی ذکر کی دو سو ایت القرسی کے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سردلی لننا صلو رمضل بے ذکر کی دو سو چوراسی کی اخیر کی فنبی شرک پی تصرف لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُمْ يُحَاسِبْكُمْ بِاللَّا اگر دعوی صلو رمضل بے ذکر کرنا څغه عبادت او استعانت ذکر شوه سورې فاتحه کې سورې بقره داږي تفصيل له پورا هغه صلواتې بقره هغه سترې چې عبادت وو هغه صامیه بقره هغه سترې روژا حج او عمرې په کې ذکر کړي دي هغه جهاد او انفاق په بیان کړي دي او بلدا چې اشاره شیوم اخی تنظیم تا چې جمعې راولې یا کنه ابدوې یا کنه استاين په دې د جمعې سیغيوي اشاره چې موږ یوازې نه یو زموږ جماعت مو چې هر کار کونکو په کو په تنظيمي کو کا عبادت کو کو استعانت کوي کو سوال کو اهدنا سورہ بقره کې به دغه تنظیم اصول بیان کی درې قسمه دغسي انام تعلیم ذکر ويقولون مغذوب عليهم في كل مرة او عيوب بيان كي يهود نسوارا جهل الكتاب وطوي بروز احد بوكي جه عليهم سوكو وو ذوالين سوكو او اسلور سيبتونا جهي سورة فاتحك بيان شيو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين داغه وضاحت بکی سورۃ البقرہ کی داوادہ سورۃ سلوور مقصودہ دی اقادوا مقاصد عالیہ دی او دغه مومنتی تاری مؤید دي توحید رسالت او جهاد او انفاک سلور مقصدنه سوره بقره کې ذکر کوي څنګه خپره او تقسیمي اعداد دي چې دي کې او لېسا یو کم سلو آیاتونو کې و دی دینا ستانمی آیت پوری دی که مسئلہ توحید دا دی ماہی ساد ستانمی نا پر ایک سو ستتر پوری مسئلہ در رسالت ذکر کئی پل من کانا عدو اللی جبریل اینا کی ایک سو پوری مسئلہ در رسالت مپسلہ ایک سو ستترنا دریم ایسا دا جیحات فی سبیل اللہ دو سو چوان پوری ابیا دو سو چوان نا ترخیر پوری مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ ایسا لوریسو تا تقسیم دے او خلاصیم دگا دا چیزی اول عیسیٰ کی مسئلہ توحید چیزی کرکی ستن میں آیاتونو کی دی کبا اول تمہیدی ابی آبا خطاباتی او خطابات اول کبا شپک خبری خطاب عام ورته وي يا ايو الناس ذكرو ربكم اځو يم کې خاص خطابي يا بني اسرائيل ذكرو ما غن رب بني اسرائيلو خطابات شروع کیږي شپه ګو پاول کې به شپق خبري ودو يم کې لس خبري دریم کې به وای تاریخ واسطুনা او سلوورم کې وی وی انکار د ام بیاونا بنزم کې به ام وی انکار منهاز النبیی دې پیغمبر نه انکار شپګم به دغه اعاده ای ارټولو خطاباتو اعاده دا مسئلہ توحید داولا سورة البقرہ کی تفصیلا بیا مسئلہ رسالتا و جہاد با پخپل قبل زیبان دی تفصیلا راضی دیا ولیسا کی حکم سلو آیاتنو کی اول تمہید دے یوشتو آیاتنو کی کی و و علیہم علیہم او دې تمهید کې د دریو جماعتونو ذکر انام تعالیهم مغضوبنا عليهم او ضالين هغه کې ترتیب دارې چې ول قران تصدیق ذکر کې پدریو جملو کې ذلک الكتاب لا ريب ودل للمتقين داخلو بیا د قران حق شو تعریفی او شو تصدیقی او شو او مطلبې سو چې او به هدا او به هدایت ته چې جزا هدایت قبول کو ودا پینځه صفاتو ذکر کو حکم په دنیا او آخرت کې چا متقین دي دي هدایت قبول کو کنه الله داږي پینځه صفاتو نو کړو چې ایمان بالغیب یو منو بالغیب اقامت د صلوات انفاق فی سبیل الله مما رزقناهم ایمان په تورو کتابونو ایمان پر از دا پینځوسې پتو نه ه دنیا کې اولای ک اعلی هدن به وکنه چې دې قبول کړي کنه دا څه چې ډېر مضبوط پدی واند اخرت کې اولای ک هم المفلحون دا دا اغی خلقو ذکرشو چه هدایت قرآنی قبول کو او سور پاس اغی ذکر کی چه اغی رد کرو بالکل وی نمنو دا اغی صفت بیان کی اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا سَوَاونَ عَلِهِمْ اَعَنْدَرْتَمْ أَمْلَمْ تُنْذِرْهُمْ دا حال جو بس پدی بانده یارو لون یارو البرابر دی دي تواز کوله او نکول برابر دي د یو سیفتو ا دنیا کې ختم الله حکم اخرت کې لای کلام عذاب ولهم عذاب عظیم دا هڅکارو متقیانو مخکارو او ان کفرو مخکارو خو یو بل له لږه چری کله ځان ته مؤمنان وی دیسر کله کافرانو سره نه ستې دابل مصیبت پیدا شو مؤمنان ناس سره دغی حال بیان چې دا ډیر خطرناک دی ریپی جندل ګراند دی اولبد دی تعارفو کی چې دی خو پخلی وی چې امن بالله بالیوم الاخره انګ ایمان راول دی الله ی <و> مع <مام> ب <بی> مومنین زریمان په کشته ې و ل اور پس وجه بیان کی چې دا دی بیا د اواصل ل کوي یخواونه الله ټګی ټي الله سرا پ غمبر سره مومنانو سره ټول وختژونر ټګی ټوره تیر کو بیاور پسی علت بیانې وې دا خډیرولې کفر زندګي وجه صدا الله فی قلوبهم امراضون د زړه نه بیمار دي د علاج څنګه کیه هغه نور زیاتېږي زیاتې بس بیاور پسی دیتا دعوت ورکول دو قسمہ امر بالمعروف نہ این المنکر دعویٰ او بیا وداغی حکم بیان کی جدیس حکم دے اولائک اللذین اشتراؤ الظلالت بالہدا دی کو کو". تجارت اوکو خطاوان اوکو تجارت کریر تاوانشو ابی اوہ دو مثال ذکر کی ذکر واضح کی گینا. د دې خلکو په ژوند غلي کران راځه نو په دې اړه بحث کړي دې ار لس آیاتونه ودي له حضرت مجاهد وي حضرت کریموي د هغه زمانی فل اصل خان هغه وی, خا. وی منافقانو په بحث کې الله دې ار لس آیاتونه نازل کړو ځکه چې دې وزه حدیر حد ګران فاغی دیار لسو آیاتونو که دی دیار لسوار لس عیبونا بیان کلو و ما هم بی مومنین گروتا یخادعون اللہ و ما اشعرون فی قلوب مرضون قالوا إنما نحن مصلحون علا إنهم هم المبسدون ولكن لا يشعرون علا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون جزاء جزاء طول إنما نحن مستهزئون وَيَمُدْهُمْ في تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدا دعوه يوب دي سيكون ديب في جندل دير گرانو نصمت لب تصديق ذكر شو كي هدل للمتقين نخبرار پسيش وروشوا متقیان و قبول کو داغی حالو گورا کافران و رد کو داغی حالو گورا امنافقاً نددیشو نداغیشو مضبزبین بین ازالکو تدید اکار دیر خطرناکو خواب اگر که خو یو پلشه کم امنان کی گئنم خلق تو معلومی ہے کافران کی گئنم خلق بپریشانه ای که نیپ راتو نو خلک هم پریشان ہے کہ چولے مومنان وې زموم مرګری دي انور وې زموم مرګری دی او دی اوتن مرګری ندی <تصفح> دا تمهید کې ذکر درو جماعتونو ذکر راغې چې دا د قران د عظمت نشور او شوه بیا چې خطاب شروع کینو دا غیزان لخکاره ډیر واځه حربه ته مناسبت ته <تصفح> <تصفح> الف <تصفيق> لام م <تصفيق> خلفاء الراشدين ابو بكر عمر عثمان <حسمن> علي رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود امام الشعيبي ربيعه بن خيصم <خیسم> ابو حاتم طلوي سر <تصر> محجوب استا اثر الله وتعالى تبارک دا دا لا یو راز دی پټکړې دی موږ اگر ازونو پسې سلګړو جلا پټکړې دی ونې اخکار کینو موږ به اخکار وکړو موږ څه کار نه پس الله وک قیامت کې کی اخکار کینو اخکار به کی امونګه په باس نکون به تر زادا جوอายุ چه دی پمانه الله پوي ولې مشران وې کڼو نو موږ دا ابو بکر نه خپويګو موږ د عمر مارو وسمانه علي خلفا نه خپويګو الله پوي پمانه دي ذالکل کتاب دا هغه کتاب دی ذلکی اشاره ای اشارک لنزدی هغه د پاره خو حاضر راځي حاضر آزاد دا نزدې اچلري یو شي نو ذالیکا هغه دا کتاب خلل رنه نو يلريواله ذکسمه د یو د مسافت چې ستانه په منزل کې ډېر لري مشرق مغرب اياد مر طبيب له حاصلې نو قران په مرتبه کې ډېر او چته موږ ته نشورسه دې کړو نو ځکه ازاله کده بعد رتبې په اړه نو ځکه کیسته یې اشاره کم کتابه یو خدادا چې قرآن کوم وخت کې نازلیدو نو پسینو کېو کتاب کوم ځایو دا چې کتاب غنول کده اوس چې پروت په المارو کې او کوماتونو کې حکم رسول کې داخنو و سينو کې بل هو آيات مبينات في صدور الذين اوت العلمه کتاب څنګه وي کتاب کو ومانات مكتوب سره دي کله شي وي کله شي وي دا دي چې لوح محفوظ کې کله شي او کنه مياوی اشاره یا دا چې الله تعالی معلومه او چې دینه به کتاب جوړیږي چې هیڅ ځایته نه خالی نه وي نو که دین علم کې نه واند الله په علم کې وک نه کتاب شک نه فا ها ذالیک سو ته اشاره ده نو که 86 سورته نو تا دینه مخ نازل شی 86 سورته مکی اشاره که چه زالکل کتاب دغه چه نازل شوی دی دادا اللہ کتاب ده سو کو یغیط اشاره وچه سور مزمل درمو په نزول ناغی کې ویلو چه انا سنلقی علی کا قولا سقیلا ای پی انبار ازان سمکا زب تابان دیو درون کلام نازلو ما چه نازل شو نازل شو مکی صورتتونونه ټول نو ظال کل کتابته تمویل کنا نه کتاب دا. سو کوئی یو نهاره او دی به پیششن کو کولی پخپل خپل توات و اننجیل کې چې او کتاب به ناز لږي خو چې کله بهنااز لږي نو مظالې ک هغې ته اشاره وکړه چې داوا کتاب دا چی دی چې دي په خپله په دی خولیبانې چې کتاب به ناز او سنکار کار کوي مبصدانو خبر دي د علماء معرفت مطلب یې څه ہوئی ذالکل کتاب ای هول کتاب ال کامل کاننا ما فی مقابله تی دا کامل کتاب دې د دې مقابله کې جسم ناقص دي دنیا کتاب نه په دې مقام شو لا ريبه في نشتره هیڅ شک پدي کې سورته یو نسکم راغلي حسین تیس آیت کې او ما نه بالکل وما كان از القرءان وان من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين معنایه وکړه چې پسې کې شک نشتا په دې کې چې دا الله تعالی طرف نه دي چې جوړ کړي نه چې خلق محمد د ځان نه جوړ کړي تفسیر کشاف وی ما پا انا حدا لا ارتاب فیهم قرآن دانو دیویلی چه با دی کهی شک نده کڑی خلقو با که دیر شکو نده کڑی دی قرآن خدا غی نه نده کڑی بل نفا انا اولا ینبغی این ارتاب فیهم د ویلی چې دا داسي کتاب دی چې د شک لایق نه دی وخفل کمال کې دا سه حتره سه دله جنفای کونا متعلقا لریبی او مزننتان چې دې کې دمو شکو کې د پاک دی د شک نه ولي دې کې داسي دلیلونه شته او دا چې بلاغت او فصاحت ته چغریس را شک نه پات کی بدلل متقین به حدا او ب انتهاء ذات ضد پر د متقین په تو ذکر کړنو ترتیب پکې دا دی چا د کتاب د کمال ذکر وکم چګره نقصان ختم ذالک کتاب کامل کتاب کو سو ګورن قرآن ده الیہم اکملت لکم دینکم بیا ویچ ددکه دد دکمال سو مطلب ده نو ویچ لارایب فی ده مطلب ده چې شک لری کوي کنه کسو کوالی چې زما د زړه نشک لری شوه نو قرآن لري واخلې قرآن نه رې واخلې او یېر په دې شک وې په دې کې شک ده ویا خطبینو چې تاغه کتاب نه دی راغست چې شکونه لري کوي کنه نو درېم یووی چې ددیم تیاسدی او دلل متقین بس امتیاز یې زده دې چې دایت پذی کېدې اصلاح پذی کېدا رهنمایي پذی کېدا علم پذی کېدې سوaito سووالی چې هغه پذی کې نشته دې او ځنی یې ځکه نه کې رزيکر زکه نو کړه کې نکارتي معلومات نه کنا مطلب قرآن د هدايت معلومات نشته انسان ته صرف الله توينه چې دا په هدايت کې کم مرتبه ترسه دلېږي ګور دا څه چې قرآن یو ويت خني چې په غزان له شکل جوړکي ځن په زور له دا ور کې بلایات په بل ځایي بل ب بل ځایي مزی شکل دې نه پیدا کی چې دلته ودلل متقین خاص خلق ارستو بیا وایي چې ودل دا څنګه چل کوي چېل نشتا سه ځان تا خټي جوړې کړې هغه پخ بل ځای ده پخ بل ځای ده ودلل متقینم دې ودل لن ناسوم دې چې څنګه خلق او کفر فرق دین الله پل کتاب داسه را لګله چې دې کې د هر چا لپاره هدايت شته شفاء ده کنه نو ذ علماء ذ عرفاو ذ حکماو چې خاص خلق دي اړيله بکی اړيومت محتاج دي اجه عوام خلق دي اړيومت محتاج دي ودل للمتقینم ده ودل للناسم ده اختلاف پیدا کوي ها دلته ودلل المتقین وی یادی ته اشاره راځي قرآن هغه چا لافایده ورکي چې شرک پکې نه وي تکبر پکې نه وي تغیر پا را هدایت شي مشرکین هم را راخلی بله من مونږه تدیر نینی نینی کیږي چې دې نارغسته خو سو غواسم نرسی نو چې مشرک لاس وروری قرآن لا لا یمسو اللّٰه هدایت ہدایت نه نصیب کوي پران رانا حد متقينو کار دي ابن عباس رضی الله عنه وی اول مرتبه التقوا عن الشرك ده بس د شرک نه چپا کی کنه بیا رازه قران تکینا تتبذی ہدایت حاصله کی او کو شرک د سر سره وړی مردار نه بیا اسان لوخ مزه کوا اللہ اوی دا دا متقینو دا پارہ دا تے دا متقین تفصیل کی پپیندو صفتنو کی اول صفت دا دے چاقی دے صفا دا ایمان روڑی پتا پوسونا نکوی چلہ سنگا دے کمزے دے قیامت سنگا دے جنت کم زې ده جهنم څنګه ده جوړ شوی ده کورستوبه جوړېږي نه نه يو مينو نه په غیب چللا څنګه ویلي نو کومه نه دی لیدلې او زمونږ په یقین زګانا ذکر کوي بیا عمل دو قسمه بدني صلات او مالی ایمار زقنا وينفقون بیا ورپسې د نور مؤمنانو ذ نور امتون نو خلق را ل ایمان را وړو ادین ترقیو کړه الزیین یومنن بما انزل الیک و ما انزل من قبل ټول پکې شامل شوه فینزم وبالاخرهتم یوقنون د متقین تفصيل شو ورهم ویلی چې پوصولو اصول کې چې معنا لغوی به په معنا شرعی به یې ایمان یو لغوی معنا ده تصدیق یو یې شرعی معنا ده هغه ځان لوګز ده ګور چې کوم دې امانه یؤمنو یؤمنون سررستو باراشی لامراشی تا معنا لغوی اخليخه تصدیق تصدیق <coughs> دل تا بار اغلی بل غیب تصدیقی بغیب بار حضرت یوسف کینورو کې بلعام راضی چرونه د یوسف علی السلام پلار تا وی چیرمون د ترشا وایو ته زمون په خبره ومان تب المؤمن لنا ولو کننا صادقین تیقنکه تصدیق نکه زمون په خبره چې کله دې سلام يا با څه شي راغې نو بس لغوي معنا به تصديق او چې دا وسرني اسه راغې چې ان الذين امنوا عامل الصالحات نو هغه دې کې بیا شرعي معنا ني ینه هغه کسان چې مان راولې پټول اغذن چې نازل شوي دې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې <تصف> قطعا نظنن تاباوري نو تفصيلي خبر راکنه هغه ایمان شرعي ګرنده اکثره چې راځي نو تصديق بدل تمرات تصدیق ده هغه کسان چې یقین کوي او تصدیق کوي په غیب غیب نمرت سدي مغیبات پټ سي زنه چې نه پستر وګخاري نه په غوګونو او رې دیشي نو عقل را سي دیشي دا که سباه نه ورځ څوک معلومول شي چې سبا منگل دی نو څه چل وکي نه پستر کوڅو کوي نه په غوڼه ورځي شي انفع انو تعقل را سي شي اګه سوکوي ناس ځان وغر کوي چې سبا ودا چل کی یا سبا ودا چل کی نه نه دا که شي اګه بل سباه نه ورځ چې الله وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ دا خیامت رضا اخوام غیبو که دا کنا اذا اغیر طول احوال غیب دي اغیر صاحب کتاب دے که جزا سزا دا که جہنم دے و که جہنت دے کامل نامی هارس اغیر مومنانو پی اقین کرده چې چه مونگه داسی ما نولکا پستر کو باند. دا بہتر مانا دا خوام تصدیق کی پټول پتو او مغیبات او پټول پټو سیزونو ک الله دې کپیغمبران دی زمو په حق کې او ک قیامت ته ک جنت او دوزخ دې مونږ یقین کوچې دا حق دی تصدیق ستوي چې په فیصله باندې ته یقینو کې چې او دا زمانم کوم فیصلہ انار حقن هذا هو قضية حق الميزان حق أو صحائف الأعمال حق عملنا مجموعة هذا حق فإن تتعيقينك فإن تتصديق في قرآن تحريف كريو إيمان تتصديق تصديق, تصديق هذا علم أعلى مرتب سمعنا ذا سوشی الا من الغیبه متقین غیچ په غیبو پوئیږی داवस्था غنیکو پوשי داګه کې ناسته کتابی لیکلو زخائر زخائر د شرک زخائر یې را جمع کړی نو ذیپہ کې لیکلو چتا سو پیغمبران یادا وې انغه وایي چې متقینان ممنان مومنان په غیبو پوئیګنو وګوره قران کې راځی کیو منو نبال غیب دا چې یو علم لري خو په پاتې نی پوځی لا څه پېټي شکولین نو دا د اکارې ښا ته اوس تصدیق الکد علم قسم د نو علم تصوته وې علم حجزم ته وې قطع ته وې چې ستا په یو خبره باندې قطعی فیصله وشو نه دا, دا علم شوه دا تصدیق شو اوس الله سره ځان و یقیمن الصلاۃ و پابندکی په مانځو پنځه وختات چې دی امت کې پنځه وخته شوکنه اگر کوم اور امتونو کې بل شانتی وو فامی مارزق نامینفقون بعضی داري مال لاچمو ورکړې خرج کوي د پلار په کې دا ټول حقیقت کې ګوره بل غيب معنا کي قرآن والذين آمنوا يؤمنون عجمان رودي بما انزل إليك يني تصديق باغي كتاب نو باقي قرآن چې تاسو نازل کړی شو او انزل من قبلك او باقي تمامو کتاب نو چې نازل شي وي د افغانستان هغه کیسمر علوم د کومه تپاتنيشته او کو څوک یې تا توراتو نو توبو یې نه نو ته څنګه ایمان راوړې او ته کفایت الله زړه گئے تاي جي نه نو ته څنګه ایمان راوړې خدا به ويل پکاري خو په تصديق کو چې دا د الله کتابونه دي حق دي اغلتې او ختایې نپاک دي موږ دې ته تصديق وایې او سې ایمان به ال کامل کی چې تورات او انجیل ز د ک نظار په شام ښه شعم روم تلل شو ایمان د کامل شي سې ایمان ناقص ته چې دا خبرې کې ګورمان زله بماون زله الهه کان بماون من قبلک دیوی مخ کی کم نازل شوی دی وی چې ستانه مخک کوم نازل شوي دی پاغي باندې په تولګه دا چې رستونه نازلېږي دغه قرآن نه پرځ کتاب نشته قرات لین وبیا به من قبل کنو وی لیکه په ټولګه چې دا کتاب خاتم الکتب دې کتابونه ختم کړو دغه پیغمبر چې خاتم الرسل له وبالآخرتهم یوقنون او پرځ قیامت باندې هم یقین کوي آخرت نبہ صفت مانانا اخلو پر واسطے ورز نہ دد اسماء غالبون دی اسماء غالبار غالبا توئی چ مخ کی صفت ہو رستوبیا دے یا چیدو پر نو مگر زد نو سا خبرہ پاتہ پا شو اخرت ٹک دے پاول کے راستے پمانا سرو ہوس دد قیامت یہ نوم شو قلبے او کلا لکه ساعت خو یو سکند ته ویلی شي کنه او قران کې 84 قوم من الساعه مشفقون قیامت نوم جوړ شي غلبه وکړه او دا به نوم د قیامت ما نه وایفه کورز د قیامت باندې یقین کوي ګوره شور وکړي ودلاره بنا نو اختتام وکړو په یو قانون باندې چې شکل لري شي په یقین راشي د شک مانایا اکڑا خواه چلار با فیشن و یقین پیدا شد حکم په دنیا کې دا دے اولائی کام دیکھ سمرا کمال دے اولائی که یو دا دید پارا ہوئی چکم زیداراشی نمرات بطیناتش افراد نئی دا کسان نا سیفتو سری اسی کسان سوک سکی چی دا پینز سیفتو نوار سری نو لایک کدا خصوصیت ته نوایو چې ولایکہ دغه 15 صفاتونه والي چي دي دوی مدار پته ولګی دا چې قران حکم په شخص نکي په ذات باندې چذابلانه نه دي ده نه نه په صفات باندې کوي چې دغه 15 صفاتونه پکی نو دا حکم یې ورستو ورهه د قرآن اصول چې حکم کوي په صفاتو چې چا کې دا صفاتونه ني نو هغه واحد دی جنتی دی هغه په هدایت ته او دغه چې دا نور ذکر کوي اولای کرا وړي د معنا چې دغه عيبونه په کې چې شرک کوي کفر کوي ظلم کوي بدعت کوي د اصحاب النار یو سړی ته وګورئ تا نن یې څه ښه د دینمانه شوی دا داغه بن ذو صفات نواله چې دی علاو ذم ربهم رب دې زه هدايت د پاسه دی هغه هدايت چې طرفه درب د دین دهم علاو د نیراوله وله alli دې داصیذ له كه هدايت تدي خپل د لاندې د خپل لاندې او شي چې هغه جن سوک نشي واستې دې باندې وي زمو قبضه ده خپل خاورو لاله وایخه علاه ذکر اوړو علاه دم ربهم او دې کې شاند مؤمنانو ذکر کوي هو دنيې نه کې راوړو اقصي من ربهم یې وسره ذکر اوړو چې خیال کوا ازنه چې ته بلځه هدايت اونې سي هدايتونه دنیا کې ډیر دی او کومه شما ما سره هدايت بل بو شما ما سره هدايت خلق دعوتو نور کئی دنیا آئی کنا و اینا هدایت اغیی چه مر ربی همی تاثر آسا هدایت ته زانه کتاب لکل ده زانه رساله لکل ده زانه تنظیم جوړ کر ده اصول دی ولی ایخی دی دا هدایت ته و دم هم هدایت اغیی چه در رب د طرف نئی تلانی پویدلی او چه سر ای قرآن نئی بیلی آباز اغه وه خامخا دا وی چې دا به اعتکاف لا ولشنې قبول ته زما ولې التخ جمعه ته دلته نشته نو ولته کې به صاحب سره کېنم کنه صاحب سره سوي د خلقو هدایت پو اکابرو کې پوزرګانو کې منلوي خدایبنده اخو ته تبا لاروخی قرآن با توقی سنت با توقی ماغی پاس زکنا بند پاس مزا واتبی سبیل من انا بیولی سبیل سبیل دیئر کو اپا من انا با پسیشوی من ربهم کدا کمالو خا حکم کدا شو خولائی کان او دغپ انزو سفتن والچدی هم المفلحون هم دی کامیاب دیم دل تو خلق و ذان اشکال جوړ کرده یا چل نور دیم ولی وی هم ایر آورده دی المفلحون نو حس آره اوکا چی دا پینزو سفتو نپکی دا کامیاب دیم ایر دا خوبا یا پا چاکی با یا پا چاکی با نی کلیمه خوبی ویلی که نا و یا پاکی دمان زن و جز ایجز بای یا پاکی نو صحنی صعيب کو حقيقا نه نو معتزليوي بسغه نه دي کنا ها داغه مپليحون نه دي ويخه چې زه چانه ګنا او شو هغه جهنمیشه اميشا خالدين فيها كقتل اوکو قريبه اوکو قرل او کلا قشرا بيوسکل کارسه اوکلا وي غوت فلاحنا تاسو پاګالان دي کا تا پهې پاتېڅوکلو پو دلته کې حر کی مونږ وي چې ګوره ران کې یو یاد نهوي دا په خپل ځ راغلی دی چې دا کامیاب دي دا غې دپار او په خپل ځ عمران کې چېول لځې دا پلوو فشهتن او لیمو انفسهم هم ځکارونله فته او فری ځنو بهګنا ب کړي بیا فلیکن بہانہ وے دلانه غفتی دغه تدارک به کړی نو زه ټولو جزارستو ذکر کوي چې ولای ک او مغفرتم من ربی و جنات تجری من تحتہ تیتی وباسی اللهو یم وباسو دینو نو دا تهاحت نشتره چې مفسرین وی جواب کو ها ویو کامل فلاح دے او بل ناقص دے رزلت الله کامل فلاحات کړي چې همو مل مفلحون کامل فلاح ستوي وای چې بس د سنه خبر نشي ته تاودا سره ونه مو می په جنت ته دا کامل فلاح ده ا چې زه په زې پروزيرا پروزيا په مي اوس وزير اوسوځيو الله ته وټکې ابي ازين وې دا, دا ناقص فلاح یې سره ځان سره خبره ده منتقيان خبره کوي چې یو مطلق فلاح دے اگا ارچا تحاصل لے جمومنانی ایمان یو فلاح مطلق دے دا دا ارچا تا نہ حاصل لیگی اولائی کتا حاصل لیگی مطلق شیع و شیع مطلق یا دل جوڑ کرو دا گیتا نشتا دا ردی حکم دے دا گی حکم بل زیرا شیع قرآن خلاق لاس شوی نه دے دا جماعات تا متقیان ذکر اور بس یہ ذکر کئ مقابلہ کہ کی خکارہ کافراں اغي ہدایت قبول نکو ودل للمتقین کئ رانه غلو ان الذين كفروا ورج مستقل خبره نو و و رانه وڑ کنا داغه نہ خو بیاهات پیدا کیینده خداان ل خلق ده اغي سر اصل جمع کئ نو کلامیه مستانف بے شگا کسان چې کو فریو کو نې ایمان په غیبر اوړو نه دمانځه تصدیق کوه ان د زکاتو نه د کتابونو نه د قیامتو کفرو هغه ته اشاره ده دا درسونه انکار نو بس دغی او خصوصیت داوه وای سوال علم برابر د پذي باندې انزرتهم کو ته یری دی لره عم لم تنذرهم كون يريد لا يؤمنون دي ایمان راوړي دې ته اخبار د غيب ويخه چاته پتاوه پیغمبر دعوت نو بس کړي هغه هو بدغه کافرانو پسې او ته به وی چې قولوا لا اله الا الله سرادین جل الله رب العزت خبره ښکارا کړ دي نو سو خبره چې ایمان راوړي کنه راوړي واللاؤي جماع علم کدا چې لا يمنون اوس منتعین نشته چې دا سو کې او بس دغه مغز کې خلق یاد کړ دی مان وروړي په دې باندې مطلب ني چې نبیابه نه دعوت ځان لشه دی اخو ته دا هغه چې ته به دعوت ورکې ادعو الی سبیل ربک ادعو خلق ربلا دا زه راستا کار چې ایمان راوړی کنه راوړی دا یو خصوصیت ذکر شوه د خلکو حکم ذکر کوي دنیا کې او سوال ده چې دی له ولله اسباب ورکلیو کنه سترګې وغونه زړه عقل فکر هر څه ورکلیو کنه وذا سجلو یچ دی ایمان را نورو نوورو راوړو اسباب غیسروم دی اسباب دی سروم دی اذن تک حکم ذکر کيه او ذا حتبل زیز رازقا ختم الا علی قلوبهم الا مهر لګولې د دې پزړونو باندي زړونه ولې بند کړی دي ته ختمه خپل معنا سو یو شیخ لاسول خاتمه قرانه ختم کو ختم بکلی د ایتوار پر راځو خا سوراتونو ته پاتې دا ختم نه شو بیا ورګه چې دا سوراتونو وې نو ختم بشي په لمانه زال نلاس ختم کړي په لمانه بالکل دلته ندم راته یا ته یو لازم مراد دی او یا بل لازم مراد دی ختم په مانا دا موحر سر را دی دام لازمی مانا دا ولی چې خط خلاص شي علی کې که بند که نو موحر پیو لگی نو سر لازم شو کنا چې کله دی کار خلاص که نو موحر پیو لگا وحا او دا لازم دی دا غی سر یا تی دا مانا امراد دا موحر لگو لی دا او دویم لازم دا غی سر بندیز دی منع منع قدام سیدا الله بن کړي دي زړو نزيده هدايتنا چې دې ته هدایت نشکي ته ازوال معنی ورل لازمي دي قدمهور معنا کوي هم او قداوی چې الله ما نکړي دي زړو او د دې په غوګونو باندې او د دې پستر کو باندې پردا دان ګورو زه حتیا کو صورت اارات آیات یو صلی او قامتیا اول سوره تنحل کې ده ازه دوالو ته تیمه یو ده ته قران کمال ده ټول کار پاغه ته تیمه کې ده شک به له ذړن او زی او سوره یارات کې الله وی یوصل یو کم اتیا کې 179 کې ولقد زرعنا لجحنم ماکسر من الجن والانس مونگ دا جاننام دا پارا دیر پیریان بنیان پیدا کری دی سنگوی پی جانو لهم قلوب اللہ افقهون بیها ظلو نیشتے و فهم پا کنشتا ولهم آئین اللہ افسرون بیها سترگیشتے پلی دل پا کنشتا ولهم آزان اللہ اسمعون بیها و گنشتے پوری دل پا کنشتا اولائک کل انام دخو انسانان ندیه دیخو پاکورتر للغاڑی بل هم اول اولائی هم الغافلون دا تتمد اخوا دا حل دیده تول سوال اولائی هم الغافلون نا نا ور سرار سو زلونو مشتا که دیهی چه دار چانه غٹی سرگی مشتا اوگو نو مشتا ور سرار هم الغافلون بی پرواہ خلق دے بچاگان دی اڑو غم وصر انشتا دانے حلات سور نحل کی دو سوان دو آیات تھے اولائک اللذین تبع اللہ علی قلوبہم وصمعہم وابسوارهم فاولائک هم الغافلون اللہ دا وی یہ اوصل اتمد خدواصو پکی نشتا یہ اوصل اتمد نحل کیوئی اولائک اللذین آتباللہ علی قلوبہم وسمعہم وابسوارہم دقا خلق دے اللہ وبری. دنیه غره کړه اخرت پرې خو دومخه ویلي دی ښا ملا ده غیظونو او غونا او سترګې بند کړو ثوا الغافلون دا ولي الله بس غم وسرنونو به غمو خلق قدرت سيکه نه ښا اسسلام اورونو نه لګي خصوصو زلوت دعوت ورکی خصوصو زلوت دعوت ورکی پا دلیلونو سره په مثالونو سره وګوره دي خلکو د سوره بیان نو شو او درسونه وو شو دغه نشته ده کنه چې بالکل ډټس نامس نشو دا ولي ولیکوم الغافلون اویدا حضور مولانو کار سوره دیاس یوم ور سره ولي کې 23 ایت کې چل توي دا سکه غالم پکې خوایږه یاسيہ کې تئی اس کې وي اڤرا اتا من ته غز الاهو هوا هو وضلوا ال لا علم وی دان شنا سالی تلی دلین چې دا غ خدای نه دې معلومه که کګټه مونتا کلي وت کچرتا درن ونیو منتا ویدی لانده بچاناستا کلی تو گورا دوخ پلی ایجوڑ کلی ده چرلیو تا دولن دی کجان ڈیولی بس الہا ہو هوا ہو علیکہ ہوا را ٹنگی گی وَفَ اللَّهُ اللَّهُ لِمُصِبَتْ خُدَا دِچَ اِلَمْ او بیا اللہ گمراکڑ دے او وختم على سمعه وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوہ هل تے معنا وکړه چې سترګو باندې پردہ او زړه نو وګونهولې باندې فمایہدیہ من بعد اللہ دته بصوخ دیت کوي نشکه ختم اللہ وکړه د دنیا کې حکم شو چنه پی نو په دې به پی جننه چې کله توته دعوت ورکي خلیبوی کا نو په وبش کیږي خپل لیدا ا حکم په اخرت کا ولهم عذاب الناظیم خاص د دې د په عذاب دې ډیر لوی دلته به متوي چې حسره دی جنور خلق خو د عذاب نخلاص شو ولهم عذاب دا یو یاد توایه ار ک بله هم مخې شوي ی ح سر به پیدا کړي خدا بندهتهقرآ ډک دی دی سره خپل خپل مناسبيته دویم چې معو مغضوبنالی ک کوې د منافقانو او د هغې ډیر وب او زحت په مثالوو سره ودل تای وا اوراولو ندي کې ومنسه چلي کنه ها کتاب ډیر زنو کوتو او ذ بارکاتو کتاب دي واه زکراولو چې یذم دغه خلق دي کنه ها ان الذين کفرو دو دي د چا کو ورخاره دي د چا کو ورپټ دي هغه ورخاره کافرانو ته وای او ذکر کړل نووسه هغه ذکر کوي چې کوفرې پټ تیسس بل څوک نه دي عمده دغه نه یو قسم دی نو واه ذکر راوړه اعطف ذبین اللذین باندخه و من الناس بعضی ذ خلقنا اکثر پران چیز خلق او توهین ذکر کوي نو په دې الفاظ سره چې لاوې دا زمو په نس باندې څخه خلق نه دي اعتماد پنيشته جبه پا جبه ندا وعده پا وعده ندا ولي من يقول واغا صغده چوائی آمنا بالله و بالیوم الاخره من خویمان راولی ده پا اللہ و پرد آخرتو وما هم بی مؤمنین اللہ وی زر ایمان بکنشتا گوری وما هم او بای راولی ده سیف الخطیب و توی مفسرین د دین سره نپات کیه دي مثال لجارده بس زړه پاکلو د ایمان په امام بي مؤمنين فتهولګي دا چې دغه ته مسلمان نشويلې چې بخلې باندې قرار کوي او زړه کې تصديق نوي ایمان نشته کنه اگر که یو جماعت ترشوي دنیا کې کراميه و یوې وی بس چې جب په جبهه وینو دا قران دکنه نورته څغاروي بس دا مسلمان شه کنه نه نو مخکې یو منو ایمان د جبه شه نه د قران نه خبره نه د حدیث نه خبره چې پیغمبر نو, نو سوال شوې د اسلام نو دی ویلي چې انت اسلام دې ته وی چې اقرار وکې په جبا مونږ به ټول اورو چ الله الا الله وان محمد عبدو ورسولو دا چې د ایمان ته پوسټ شې ته مل ایمانو مال ته ویل چې ان تؤمن بالله دخلي کارن دې ان تؤمن بالله په زلبه با تصدیق کې ندي زخلي تقویمن نشوي لکه کنی <سؤال> اللہ ولی پر رد کی چوما ام بی مومنین خکارا خبر دا دا گا مومنان ندی سلین کبوت کی ام لسم آیات کراؤ لیو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لیر خلق دیچ اغیحو پخلیوائی چمونگا ایمان راوڑے دے انمولی کا پارم ڈککا فیضا اوزیف اللہ دی مسئلے سرخد مشکلات شتے کنا نکالا چه زرر تکلیف و تغورسی نو جعلا فتنة تنناسی کعذاب اللہ اگر دا خلق پا غفتن دا سکی اگر تو بیچ دا اللہ عذاب پر آگل دے دے تعارف شن دا خلق دے اس دے علت بیانی سبب بیانی چی مطلب سدے په خو لی باندې موږ ایمان راوړل او ځل کی ایمان نشتا اوس مطلب به یې کنه یخاذعون الله والذین آمنو تد دې ته زیاته ټاګی کوي ښا باب راغله مفاعله ا نشتا کلا سره دی مخاذقون الله غو نه کوي کنه مبالغه ده دیر زور لګی په دې کې چټګی کی ده الله سلام مدارک وی فی زعہم تذیخ یالله لسر رسول کی خونشي کوله خو دی الله پیجندل نه دینو د بنده په شانته ګڼل اوه کسانو سره چې مؤمنان دي اکثر مفسرین دلته کې رسول لفظ روباسی چې یو خادعون رسول الله طریق خو یو فززاد چې الله تعالی سبت را نه نو دغه تعویل تاجت پات نه شو بي زعم هم دیمه په دبګی دارا وتا چې تبد رسول تترغیف شو چولی الله ی زما سر دوکہ چي سو پیغمبر سر اسوک دوکا کی ما سره کوي رسول ی زګه زلتکه ذکر نکو دیتا کی چی اشاره دې تکي چی پیغمبر سر اسوک دوکا کیندا ما سره دوکا کوي دا ګور سمره قیمتي خبر وروه په دې تیان وی لا اله الا الله مونګه والله منوی واحد لا شريك دې مې سنګه مانی قدم په قدم د پیغمبر خلاف کئ بدعات کئ چغل سنت کې نشته ده او بل په لوي چې مونږه نه نه دا هوت د دوکا کئ پیغمبر سره دوکا کئ نو الله یې ما سره دوکا وکړا ها درې م خبره تمالو ما شو چې پیغمبر په غیب نه پويږي زکه اوسره ټګي کیږي کنه ها تا په غیب په دې وسره بچاټګي کوله هغه د غیب نن نه دي خبر نو از چې نه خبر نو رابل خلق او وي قالت الاعراب آمن باندې چې ان راوله به ایمان راوړو اها زو مونږه احسان امنا او چې مونږ دې راوله ویشه বলি مونږه ایمان راوړو ته کولم تومنو وته واي چې دی ایمان داوام وکوي ولیکن قولو اسلمنا هو دا وای چې مونږه مونږه د څوروکو زګار څو پیجنې ا ایمان په الله تپسته ده کنه پیغمبر نه پګېب نه کویدو نو هغه سره ټکی زګ کېده هغه به ټیک دانو سورۃ توبه کې ورای شي اجازه په ولور کې چې زه تکلیف دې عذر دې مزه ما سره تبوک ته رب الله ربه عزت آیات نازل کړه یاره که نه د وړی جهازت نهخبربهوه مګوره دا درېفیدي پهې <تصفح> چې راول تمرات شو نه او ټګې کوې د مومنانو سره ځکه ممنانو پهغې به نهپهږې دو ته پخې یو سوی پهذل کې بلسودي وما یخداونه ال لاان خو الله ی ټګې نه شي کولی مګر خپلو ځو سره کارسمردو کا کین په خپلوا په کې راګیریږي تنه خبر د حق نه چې حق اصول د دې صرفاتور کې براشي چې ولا یحیق المکرسئ الا باهلیه څوک چې بل تکوي کني خپلوا په کې پریوزي او ما یخدعون الا ان بصام نو سوال پیدا شه چې ځان سره حساب وکړ نکئی دا منو چې د خلق سره دوکي کیږي وزان سرا سوق دوکا کوي نو الله وی او چروغي نو نکوي اچلی ونی اکی کنا اشعرون... نو اكيد کنه او مایه شعورون هوت الله هغه کی شعور نشټنو د مطلب ذکر شخه چې اوسړې په خولي یو سوي پزړ کې بلسی نو مطلب یې څه دی الله وی ټگی دوکا اذان ته ساته قددار دی دا چې قران تا ته معلوم شي کنه دوکا مارم ته قران نه وینو ارچادو کاکړې مثال دې عبدالرحمن ابن قنفذ دی دا یو صحابي وکنا زما نه راځلو نبی دې سلام ته ویل چې کور کېنی مشردې دې تجارت نه کړي شي په سلواخلینو په پنځوسه خرج کړي تجارت دې ته وایي ا نبی دې سلام راوبالو پېچ نه پويګنه مکوکانم اگر یز صبر زین نشو وی ذلک سوتموایه دے بخپلکار کی تاسو خپلکار او تا. مای شعورون علتی بیاننی شرع الله دیر ډېره نقصان کی چدا ولي کی فی قلوب مرذون دړي پزړونو کی بیماری جام مرذون نکه راځه د بیماری پتن لگی حسد پاکشتدې بغض پاکشتدې جهل پاکشتدې د تعصب نه ډک دی دا د زړونو بيماری ده فی قلوب مې مخکې کړي چې تاسو یې چې ګنې په سپتال ته بوځو نه په کار نه دي دا خو د زړونو مراد ده او د زړونو د لپاره قرآن را لېګلې بل قل نزله روح القدس نر ربک بالحقه ادیک براشیه اصل رسالت کې کله نو نزلوا علا قلبک قران د ژوندو علاج کوي کنه د دې په ژوندونو کې مرغد او علاج یې نه کوي په قران سره نو فزادهم الله مرضان مزیاتی الله مرض د دې ترڅو هر بیمار حال لکھا چې اوسړي تتوای چې ګوره بیماری او لارشہ اس پتهالو نشتا ډاکټران نشتا هغه وینه کومه علاج نه دې زنه لا کوي دا مرز خلا زیاتې زیاتې کې نه هم غزنده سوک زیاتې او د زلاغ مرزوم مرز وزاد او مولا حضرت شیخ معنا کولا سرګندی الله مرض د <coughs> اور پا نپوی او اس پوشو کنا وقتی ری دل یم مخه په مطلب نه کوی دغورې او اسکو شو کنه چې منافقانو باندې څومره وخت یریږي نو یې امراض اخکاره کیږي او دا سی پټ پټ یو ته و پیم نه کوی چې دا هدل خسرلې وګورو ته ظاهری کیم دا سی متشرح او حساس بشاش ده او خبرې هم ډېر زبردست پچی رو رو دا سی تاسو سر روزگار راځی کنه مبیا او کوه شي فزادوام الله مرزا الله بزرغم راز سرغن کی کنه چوه ما ته څه پتاوه او سرین ذکر کوي صاحب د قشاف چې څنګه زياتاي الله مرز ددي نو کله ما زاد رسوله نو سره تن وتبسطن فل بلادي کله چې الله خپل پیغمبر سره امدادو کی ملكونا فتحكي ونقصا من الأطراف هذا كافر وضع مكة كميه كميه نو ازدادو حسدا وغلا وبغضا هذا حسد زياد شئ كنائي زياد شئ بغض زياد شئ شبوره دغز فتحكو <تصفيق> طائف فتحشو حوالين فتحشو دعس جلوش نو سمت لب اللهم عرض الله پیغمبر سره مدد کوي فتح ول کوي دعوت زیاتی او هغه سره قدرت دي غمرات زیاتیږي نو الله نسبت زګه ځانته کو سببیت توجنه دغه سی بیاوی کله ما نازله علی رسوله الوهیه کفرو به چکهله وه نازله دا نودي بیان کار کو سومر ایت نازل شو دیو انکار کو زیادت نرازی زیادت اصل که رازی پا مومن بیہی که مومن بیہی دا مونچه بسیمان راولے قرآن حدیث دا مومن بیہی دا اگر زیادتی گی نو دی پلو سردی کفرم زیادتی گی که نخوا اگر زیادت و نقصان اصل نسبت اصل که مومن بیہی تا کی گی کفر تا و ایمان تا ام نسبت کی گی دواس رضیعتی گرنفا احکمی و لهم عذاب النالیم دید پارازات دردناک ده بما کانو یک زیبون زکای چه دروغ وایی اسی وی آمنا باللہی پا دروغا وی بورا دستو خبر ذکر شو یودا دی تعارف شو بلی امتلب ذکر شو خادعون الله بلی علت ذکر شفیقو فی قلوب امراضن اذا مرض علاج پکاری کنه دیکھو نزی اورګه چې مون ول لړشو نو مبلغین رالو دعوت ول ورکی او هم مبلغین ذکا چې نه حی ان منکر ی مخ کې کړی دا د مقام مخ دیکن ذکر واذا قیل لهم کلوا چې ویل شي تا په عذو نصیحت کې لا تفسدو فی چې فساد مکوې په ځمکه کې چې غلې مکوې خلکو کې شر او فساد مپیدا کوي وړي راوړي کوي تل زېدل تراذین او فساد پیدا کوي هر ځای ښا دا سيوه زیاغه واخ پرينه ده وsum چې هر پرسکم ځای کې درس او جماعت او مرکز وکنه دا چې خلقی چې دې دلته مرضی سر وزی نو بیا علتم لڑشی نو دا دی دے خبری علتقی و دا غزی غدلتقی نو دا دے اسلاح دا کدا فساد دے دی دا فساد وئی کنا نو دی تم اویلیشو چو مکوئے دا کار مکوئے فساد مکوئے اصور محمد کی راغلی و فحل عسیتم ان تولیتم ولی تا سنیز دینه که تا سنیز خلافو که ده قرآن او سنت نو ان تفسدو فی الارضی فساد موکی فزموکی سنگا فساد و تقطعو ارحامکم پا الولی به ختم که نو نوی فساد ایسا پا الولی جی ختم شندی نوی فساد ایسا نوی نافقانو داکار دیخوا اگی رشتی ختمی سل رحمی ختمی قالونو آئی په جواب که انما نحنو مصلحون بې شك مونږ اصلاحونکي یو هميشان تدعید خلې خبره ده کنا سمره زوره ولورکه انما نحنو مسلمحون انما یو کلا تاکید نهنو بلک تاکید او صفته راوړو چې مونږو کار اصلاح ده او دې کی تعریض صحابو ته چاري له لور شيري په سات کوي کورونه پریخود خپل خپلوان پریخودو مدينه تراله چې څوک په سات کوي نو هغه ته وې نو اے چې مونږه اسلام کو نو جواب کوي مؤمنان تا چې دوکانو شای وغره تديب دې كلام الا خبردار انهم دا منافقان چې دي هم ام دي فساد کو بل څوک نه انهم تاقید دے هم المفسدون دا میری فصل علیفلام المفسدون او صفتی اراؤڑو نور سنونو چسف ساعتا و بلاغتا و او طولدگاو دغه دا دید پارا چه اغیم اخ کنا دیر غلط خبر او کرا چننما نحن مسلحون پاگی وصور خلق دو کشوی کنا نو اللہ دا اغیم پرد کزکر کلام دیر فصیح او بلیغ راؤڑو چه خلقو بار دو کن شاید دی پخلے بانده اننټول خلق ولې تیار پروت دي په خلیدو کې ویصړیا غدا څه خبرو وکړه کنه چېغه وي یو کافر به هم مانی مې دوکا شوې کنه ښه قران ویلو چې مې دوکا کې گا علا خبردار علا د سده په اړه راضي ته ایقاز د مخاطب لپاره مخاطب و دې الله ویخي چې علا ویښا غوري دا دوکا نه دی دو دو اغا کٹی علا خبردار انہم دا منافقان چی دی ام المبسیدون هم دقا فساد کون کی نو <تصح> <تصح> بیا سوال پیدا شو چی اغی خوت اصلاح وی اللہ یو علاک اللہ شعورون ولی بوتا نو ی شعور شتے اغی پوئی گی ننو فساد او اصلاح پیجنی نخا دیتے اصلاح وی په محمد صلى الله علیه و سلم او د ابو جهل روغه کوم په کی زره زخه چې کله ورځ مقرر شین بیا به تاسو ته وایوخه اگر ورځ له نه دراغلی سا دا نه یانل منکر چې منکر مکوای په زاقیل اللهم کله چې ویل شي دې ته په نصيحت کې امنو ایمان راوړې کما من الناسو ارې خو ایمان راوړې نور څنګه آمن بالله وبالیوم الاخرہ <coos> <coughs> نلوی نرا دغه ایمان د نفاق ده او ایمان د اخلاص الله تقبل لے زګه <rika> صاحب د کشاف وې ایمانن مقرونان بالاخلاص بعیدا عن النفاق دایمان دا نه تاسو چرولله آمینو ایمانن کما آمن الناس در از جمله چی دا و محل د نصب کی دا و پول مطلق دا پار صفت تھی آمنو ایمانا مثلا ما آمن الناس داس امام اس دریا دی ایمان راوڑا داسی لکا چی ایمان راوڑا دی دی خاصو خلقو چې صحابه کرام دی علیف لام عهدی دی الناس صحابه کرام دی براد گورا جمله که ام جوابو شو آه. اومد صحابه شان ذکر شو چلاته دا صحابه دا ایمان تاسې قبولله چې معیار جوړ کو چې هغو کو کسو کیمان راوډینو صحابه په شانتی مان دی راوळी دا تا ما تقبلله نو غ خلق څومره بد قسمت ده چې په با صحابه باندې تراز کوي اذان ته مولا وي شیخ ځانته وي <سید> <سید> یاخدایته قالوا وايذي په جواب کې انؤمنو ايا مونږه ایمان راوړو کما من سفهاو لكه چې ایمان راوړلې دې بي وقفو خلقو ګورخ کړئ رخ خبره کا انما نحنو مسلمهون کی تعریضو چې مونږه اصلاح کوو دغه خلقو لورشي دغه فساد کوي او دلته ښکارا وي ولي فزادهم الله مرزا کنه ایمان روو رو سرګه منافقات ورہ صحابو تے صفحاوی اگا عقلا دی اگا حکما دی علما دی اللہ صفت کیخا رحما خبردار انہم دا منافقان چې دی ام الصفحاو دی پحپل بی وقف دی ولیکن اللہ علمون لیکن دی نپوی گی بیعالا ذکر اوڑ چی دوکا نشے گورے زانویخ که او تاکیداتی ذکر کلو چی دغا صفحہ دیو پی جنے خوا دیدین شوروشوا بیا بیا بیا و تا اللہ نم اخلی دا دیسر لا یعلمون راوڑو ذکر دی پی جندلو کٹی گران دی ویزا لقل لذین آمنوا قالوا آمننا دادا آیات که لگه خفاوه من الناس من يقول بالله و بالیوم الاخره چه <تصفح> دا جمله دی کم زه کیوئی چه دمره ذکر شو نو چه دا آمنا بالله کم زه ویلو یرده وقت چا دی ده تاریخ چا تمعلوم تا ده چه دا کم زه ویلو نالیانا بل عزت وی چه دا مومنان ویلو لهلهځنه آمنو کله چې د یو ځ شي ممننانو سره قالو آم نام نوایدي ایمان را <تصفح> وړی دی س کی کوم راغلي ای نیست کې چېله خوکم قالو آم نه تا سر را شي ومونږه خو شکر د مومنان الحمد الله دا خلو او کله چاپللار شي عذو علیکوم الاناملہ بیا خپل ګوتې او لسونه چی چی د ډېر غوسې زواج نه پتا سو یوسن کی چې چاک در باندې ولګی نو خپل ځان چکو نه لګی توبت و پیدا خل او الی شیاطینم کله چې لال شی جدا شی خپل نه شیاطین سته امام کل عارم متمرد من الجن والعنس شیطان هر یا سرکشا او زدی که جن و که انس نواغت شیطان وی زدیدی مشرانو ته شیطانانوی خواه دیرز اینو که قرآن انسان ته شیطان وی کنا چکار ده شیطان کن قالون وائی اغیت انا معاكم منگستاس و انما نحن مستهزئون ناریوتوی دا پلاانو سره کیناسو اے تاسو عمر سره او بوکر سره نو نه ناس ته څنګه نحن مستهزئون دا هم غوی سره غپ شپ کوشتو هغه هم خوشاله اوله سوره انزش بیتم کې چولان سالتم کته تینه تپو شو کې چاولی داسې کوي لیقولن انما کننا نخوزو وانا لعب انما کننا نخوزو وانا دا خو یې مونږه غی سره ټوکې مخ کولیو ګپ شپو موشتو قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازی ظالمانو فسو پورم ٹوکی کولی پا لاو پایاتونو پیغمبر پوری سو دو پادر ٹوکو بل سنشت دی اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازی اون تا خلقنام دنیا کے لگ دی پته توحید پر ټوکې کوي الکه دا توحیدیان په چاره واستری په لور شته تاسو څنګه کا کنه؟ سمره ټوکې کوي دی په حق پرستو پورې نن خو دنیا کې حق پرست اشاعت دی چې تدې پور ټوکې کین او توا څنګه څنګه مسلمان وای اول خدای غي حال او ګورا کار او ګورا دل شپدي ملکونو باندي او غر زک نه خه كاريكم كاردا سکلي ج طور پور ټوقي كه الله ويستهزئ بهم الله پذي پور ټوقيو كي د دې ټوقو سزا ولور کی خو بالکل اقصي ويخه جزام جنس العمل چی کنه قران تعبير دا غينا پهغ عمل سره کوي الله به سزا ورکې دي لا خو د ټوقو سزا به ورکي سزا سزاده د و م دو پ توغیانې یامهون محلت ورکې دي لنا پهی خپله سر کشی کې حران نه دا گردان داله طرف نه سزاده که نه یاره غې تدعوت ورکول شي چه خیر ده اسی ده تجربی ده پار راشه پران درس کیگی که نا او دا درس عام ده درچه ده پارا نو خیر ده ویا وره کس غلطی بگیتا اس تمالو ما شوا تو با کبزنزیرونوی راکاگن نرازینو ولی ویا مددهم اللہوی دیز دی, دی تزایت نور کو مخا دی با دغس ترمرگ پوری پدې تغیان کې او په دې سرکښو کې حیران او پریشان وایخه نو پوېږي چې حق کم دی باطل کم دی خا اغه دې حدیث دغه معنا دکړی دا چې پیغمبر نو ویلي چې الله ما ارینا الحق حقا ورزقنا اتبعو خو هغه له حق نو پیژند لکه نه او سوال کوي چې الله ما تحققای ته دې حدیث دا معنا کوي ته کوم محدثه حدیث معنا استدامتو استدامت پی کتابو کتابونو زم سم نو وی لیکنه چې علما هميشه په حق باندې خبر او مال په حق نورم ترقی او کمال اهدن السراط المستقیم به شن معنا وکنه په خنو دې حق په تلاش کې ګرځي لیاخه حکم دنیا کې اولایک الذین دا دومره سیبطونه هډېر به یان شو زیار لاسو کو سوال لاسو دلته دا سوال لاسو سیبطونه والچ دی داغه کسان دي چې غره کو کفر شرک بې رسم او رواج بل دا په مقابله ده قران کې په مقابله ده سنت کې نور غره کول څه ته وې هرور تا ته به دعوه چله کا یوما نه کړي پلار پسې ما ته هو پته نشته خبر نومه زه خو په تمامه زیارتو راز وکنه چې ما په سوهکرا شي یوما دینه وکړي پیسې سره نشته یاه او چې دې زينه نزي نی عليکا اختیو کې اکلي کې نو بیا راځه ښا خپلر پر سلوي اختیو کې نو بیا راځه امون باوا ذکر رسپیکر کې چې زه د دوا د پاره ناس دي دعوت ورکي با قاعده بدعات او تخا سلام ګرځینو اعلان وکې امام سیبو چې ګورې څوک ځم زما د جمی دوا وکم کلایک الذی نشتروا الذلالته دلته هم د اشتراک بلا معنی نکيږي چیا غو مبادله المال بالمال هغه څولو هر څولو چې مال ور کې مال واخلې بیا به دې استبدال معنا کئ هغه لازمي معنا ده چې بذلیکو ہدایت پکو کفر سره کفر واغستو ګو ہدایت ورکو دا دا. و دکان او بل معنا اختیار ده زکه شی الله سوکه خلی دکان کې چې لس زلې وګوري او اړې راوړي خې وګورینو خوخې کی کنه چې خوخې نو بیا واخله از استرابل معنا مجازي اختیار دي دې ذلالت خواله او روااله نو خوخې شو چیرې دې کې مزيدي دې کې مال دولت ته توبه توبو را کنه ښه موږ دا ځان ل جنریټر ل کمرانو شو جوړولې توبه دغې بلټګونه جوړ ک چې دامال د کومځ نه را دیلا کل نه شته او د لالهته که تم لا تړی نو سره مال دیری بس ارچ خوایا اووررس تهین دین وایا ور ته ثواب وایا نو بیا تا باید د پیسوو کامی نو دا چل کول شي ولا کل دا هغې ډیرر غټ کار کړ غور کله ګمره کو پر او شیر کو او بده ته رس مواوج وبعد لده قران کې او د توحید کې او د سنت کې هماره به تجارتوم هم کامیاب نشي تجارت ته دی و ما کانو مهتذین او لوی دی پټمای اصول کوي چې الله مون تحققینا چې به موږ نه مو می هدایت الله هدایت په لږمانه مو می او چر د توحید او سنت الله اذا سے خلق لرا نور کوم توحید او سنت او قران فهم نور کوم کله په یو ورځ کې قران ختموي ویرازای د قران د توایو بل څه نه چوڑا وا قران واست په څه په ويږي چې د قران نه چوڑوي په کې وایمه مثالنا ورستو ذکر کوي وقفه کوي